Jó napot, jó estét, jó reggelt, annak függvényében, hogy ki mikor nézi ezt a beszélgetést. Vizi Dávid, aminek megvan a maga apropója, de azon csak a végén fogunk előjönni. Foglalkozása? Színész. Tegeződünk, nem tegeződünk? Próbálj meg tegeződni. Próbáljunk meg tegeződni. Nekem most van egy nagyon rossz élményem. Azon a kereten ahol te most ülsz, ült nemrég valaki, akivel elbeszélgettem másfél órán keresztül, és másnapra rájött arra, hogy ő nem vállalja a beszélgetést velem. Mármint, hogy adásba kerüljön. Holott a beszélgetést végül, te nem volt heves összevitatkozás. Úgy ment innen el, mint ahogy jött. Mi kéne ahhoz, hogy te fölállj innen, és azt mondja, hogy ma meg, én nem beszélgetek veled tovább? Hát nem ismerjük így egymást, úgyhogy nem. biztos van egy olyan küszöp, ami, ami hogyha, ha azt érzem, hogy betalál, és én úgy érzem, hogy, hogy ez, ez nem helyén való egy ilyen beszélgetős műsorban, akkor, akkor még, még... Mi tudná jelenni? Mekkora a fantáziad? Hát elég nagy. Félét és véget, én nem akarom azt aztán kipróbálni. Csak kíváncsi vagyok. Én úgy döntöttem, hogy mostantól kezdve az összes vendégemtől meg fogom ezt kérdezni, mert ha bár évtizedek óta gyakorlom ezt a foglalkozásomat, ez a hölgy egy nagyon régi emléket hívott elő, nem is emlékszem utoljára, hogy ki volt az, aki letiltotta a beszélgetést, amiben persze nagy segítséget nyújtott az, hogy főleg élőlebonyolítású műsorokat csináltam, és élőlebonyolítású műsorban le lehet a telefont, vagy ki lehet menni, de ne? letélte nem lett. Ja, le, hát... Mi kéne ahhoz? Hát... Ha a fantáziámat elengedem, akkor ő, lehet, hogy tiszteletlenséget érzett mondjuk. Azt érezte, hogy őt nem, nem, nem most rólad van? Rólan? Ja, rólan van igen, igen, igen, igen. Nem. Hát, nem volt hogyha nem. én azt érezném, hogy, hogy mondjuk ezzel az interjúval valami olyan kiderül rólam, amit nem akkor Nem tudom, fogalmam sincs. Nehéz eset. Hasonló szituációban, amikor beszélgettek veled, kamera előtt álltál-e már föl? Tessék? álltál le már föl? Nem. Nem. nem. Volt nem. olyan, hogy azt éreztem, hogy butaság a kérdés. De illetlenség lenne ebben szembesíteni a kérdezőt? Nem, volt olyan, amikor mondtam, hogy, hogy ez, nem, ez szerintem nem jó kérdés. És hogyan reagáltak rá, rá? Hát a kamera túloldalán a kérdező a mosolygósból átment szomorúba. De nem feszült be? Nem feszült be, hanem akkor megkérdezte, hogy akkor jó, akkor hogyha nem ez, akkor akkor akkor hogyha nem komédia, akkor miért tragédia? Nem volt hozzáértő? Szerintem nem. Adtál-e vissza szerepet? Nem. Hát azért én még nagyon az elején járok, úgyhogy... Aki nagyon az elején jár, az ezt nem engedheti meg magának? De, megengedheti magának, de azért még nem dolgoztam olyan szerep, vagy olyan társaságban, ahol azt mondtam volna, hogy visszaadom a szerepet. Most gondolkodom, hogy visszaadtam a e szerepet, de volt olyan, hogy, hogy nem tudtam valamit egyeztetni, és akkor azt mondtam, hogy, hogy vagy kevesebb legyen, vagy akkor vegyenek ki. Időben. Igen, de úgy, hogy én azt mondom, hogy enkel megbántattatok, és visszadom. Szerepet, azt nem. Szerep, ami nem neked való. És aztán kiderül, hogy mégis. Hogy volt-e olyan? Hm? Volt. Mi volt ilyen? Az egyetemen volt a negyedik Henry Falstofja. Mert azt mondtad, hogy ez nem te vagy. Hát, igen. Már... egy küllemre, karakterre, mire? Igen. Küllemre. Karakterre. Aztán... Mit történt? Hát aztán elkezdtük próbálni, és azt éreztem, hogy én ezt élvezem, is ebbe tudok logizkodani. Ez a rendező érdeme? <gül> hát ugye az egyetemen mi nem így dolgoztunk, hanem úgy dolgoztunk, hogy ki amit szeretne csinálni. És én meg gondoltam, hogy akkor megpróbálok egy ilyet. Volt ilyen javaslat, hogy, hogy mi lenne, a megpróbálná a nem tudom, a fiatal herceget, vagy a börszit, vagy valami. De és akkor mondták, hogy próbálja meg a falstaffot, és akkor én egy életem, egy halálom, kipróbálom. És akkor kipróbáltam is, élveztem nagyon. De van ilyen? Igen. igen. Van-e olyan, mert biztos, hogy van, de nem az, a, nem az az érdekes, hogy én mit gondolok, hogy valakinek a kinézete valamire őt predesztinálja, miközben például a falstafra nem, bár a sminkeseknek nagyon klassz feladat, meg a jelmezeseknek. A te kinézeted, az téged mire determinál, így aztán arra kérlek, hogy adnak az adataidat. 180, 90? 180. Mennyi? 182. De lehet, hogy sokat mondtam. Súlyra, 90 fölött, 43-as láb, kopaszadó fej. Családi bonás? Ö, igen. Hiúság bele kapcsolatban? Kicsi van, de nem sok. Inkább beletörődöm. Inkább újság mivel kapcsolatban van, vagy nem jellem. Hát nem tudom elképzelni, hogy milyen leszek, hogyha egyszerűen csak eltűnik itt fent a hajam. Nézed? Hogy? Ahogy vonul. Hát érzem, igen. Ne, Lát, nézed? -e? Ja, nézem, persze, persze. Mire predestinál egy ilyen külső? Az arcodról nem beszéltünk, az arcodat hogy írad le? Hát én azt szerintem sokat változtam az elmúlt évek alatt, vagy nem tudom, tehát mikor mondjuk utoljára ezt a valami hasonló kérdést feltettek nekem, akkor harmadrosztáztunk az SZF-én. És, és akkor, ki kérdezte? Hát az egyik vizsgáztató tanár. Vagy kérdezte övel. azt, hogy? Hát, kérdez, hát kérdezett valami, nem, nem, nem, hanem, nem ezt kérdezte, hanem hogy magamról meséljek, és akkor én, én valahogy, ja nem, az, azt hiszem az arcomat is megkérdezte, és akkor én, én valami, valami nagyon ilyen szentimentális dolgot mondtam, hogy hogy valami szomorúság van a szememben, vagy nem tudom, már valami ilyesügy voltam. <kül> És hogy a... Sehogy. Nem ez volt a lényeg, hogy reagáljon -e. Milyennek látod az arcodat? Mm, hát ilyen sötétnek. Igen? Igen? De az az arcodra vonatkozik, vagy ami a homlokod mögött van? Hát egy a... Te egy pessimista vagy? Hát sok esetben igen, de nem szeretek optimistának tűnni. Oké, de van, hogy optimistának tűnni, de ez miből adódik? Hogy Neveltetés. Hát valahogy így. így. Hát azt érzem, hogy kell, hogy hogy magamnak is mondogassam én, hogy érdemes dolgokat. De ez korábban is így volt persze. Persze. De ez egy kis hitüsség. Az is. Van, van benne az is igen. Miből táplálkozik? Hát, ö, egyszerűen csak azt érzem, hogy a... hogy én nem... nem tudtam úgy beilleszkedni így a társadalomnak abba, abba a rétegében, akik ilyen magamutogató, és ö, ilyen... Ö, Ilyen felvágós <gül> emberek. De éreztél attól, valahogy is magadba? Tehát érezted azt, hogy neked úgy kéne viselkedned, mint ahogy ők viselkednek, de az neked úgy semenne, menne, meg nem is áll hozzád közel? Most miről beszélünk? Hát arról, hogy... arról beszélünk, hogy egy nagy hangú társaságban hülyén hat ha az ember visszafogott? Hm? Nem, nem. De nem, nem vagyok én visszafogott. Akkor az volt a Valójában miről beszélünk? Tehát, hogy ez ez a konfliktus, vagy ez a kontraszt, ez miből adódik? Hát egyszerűen csak, nem tudom, érzem azt, hogy így nem akarok ilyen hülye lenni. Mert egyébként annak tartod magad? Hát sok esetben azt érzem, igen, sokat gondolkodom azon, hogy ha például mondjuk, na ez most jó, hogy, hogy ez most is szoba került, hogy, hogy valaki ne felállt és elment, mondjuk hazamegyek, és elkezdek azon gondolkodni, hogy mi is volt itt. És akkor ugye ahogy eszembe jutnak majd a beszélgetések, akkor egyszer csak így e, biztos elérkezik egy pont, hogy úristen, hogy mondhatom ilyen hülyeséget, meg megbántam, amit mondtam, és akkor azt mondom, hogy inkább ne kerüljön műsorba, mert, mert, mert azt érzem, hogy vagy nincs itt az ideje, vagy nem akarom, hogy ez kiderüljön rólam. <gül> vagy... De neked van egy magadról kialakított képed, aminek meg akarsz felelni. Ö, igazából ez ilyen változó ez a kép, tehát... De ha este tízkor no, előadás hogyan? után... A kezében? este tízkor megkérdezed előadás után, hogy mi ez a kép, akkor az teljesen más, mint mondjuk most, amikor nem próbálok, hanem pihenek, olvasok, sakkozok, beszélgetek, nem tudom mi. Milyen lenne előadás után? Hát ez változó. De most arról beszélünk, hogy az, hogy előadás után vagy, az annyiban egy ihletett állapot, hogy alapvetően átalakít téged maga az előadás. Ugye erről van. Van ilyen ihletet pillanat, amikor azt érzem, hogy én vagyok a világban. És ez egyébként kihat a színpad utáni pillanatokra is. Igen. Ezt ismerem. De ez jó. <gül> ez jó, abszolút. Ez kifejezetten jó az a rossz, amikor az embert ettől el akarják tántorítani. Az, hogy te mihez milyen területeken, vagy milyen területek iránt érdeklősz, mihez vagy affinis, mire vagy alkalmas, mire vagy tehetséges. Ezt a családod, a baráti köröd, az iskolád, az hogyan jelezte vissza? Tehát például a kötélmászásban jó voltál, de rossz voltál fociban, vagy fordítva. Tehát mi mindenre érezted magad alkalmastak, miközben azt tudtad, hogy arra meg alkalmatlan leszel. Szerintem ez elég fiatalon eldőlt, hogy nekem van valami vonzódásom így a művészet iránt, mert... De az lehetett volna más is? Lehetett volna más is. Lehetett volna zene, tánc, mi? bármi. Zene mi? Először furuljázni kezdtem, utána zongorázni, vagy zongorázásra folytattam. Volt utána zongora? Nem, egy szintetizátorom volt, és a billentése se volt megfelelő, de azon gyakoroltam, úgyhogy így. De, de volt, jártam ilyen, leártam néptánc, ilyen kurzusokra. Hát én ezekre menni érdekel, vagy én, engem érdekeltek ezek a dolgok nagyon, és lehetett volna, csak csak valahogy ez maradt. <laughs> ez maradt, vagy ez szelektált az élet? Hát jó, én jó társaságokba keveredtem, így a, amikor ugye, színházi, az, a színházi iránt elkezdtem el. Mi volt az első társaság? Az első társaság az úgy kezdődött, hogy József Attila száz éves ö, évfordulóját ünnepelték és lebetegedett egy ö, fiú. és akkor a, Hol vagyunk? A, homrokban. És akkor a Szűcsilanka talán ő megkérdezte, hogy, hogy be kéne ugrani, és csak ebben megtudni, hogy József Attila kész a leltár című versét. És én mondtam, hogy de, gondoltam magamban, kapok egy ötöst. És meg is tanultam, és kaptam egy ötöst. És akkor a következő évben megkérdezte, hogy van itt egy ilyen diák és akkor hogy nekem van-e kedvem részt venni ebben, és akkor mondtam, hogy igen, van. És akkor csináltam meg a fülemülét, meg a helyiségkalapácsát, és akkor ilyen, ilyen általános iskolás színjátszós módon így bementünk, és akkor ott beszélgettünk egy falról Jó, hát olyan, most tudom, így kínálod, és akkor uh... De jó, jó, jó érzés volt. Um... A családról olyan mértékben gyilvánhoz meg, ahogy akarsz, de édesapád mivel foglalkozik? Ö, tudtommal, ő villanyszerelő szakmát szerzett. anyukad. Ő ilyen bolti eladó szakmát végzett el, de ő, ő sok helyen dolgozott. Mekkora településen vagyunk? Hány alapnak ott? Fogalmas sincs. Nem tudom, tippelni tudok csak. Hát ahol laktál? Hát nem tudom. Fog... Kis hely volt, nagy hely volt. Hát az egyik hely az egy együccás falu volt, egy kis békasorral leágazva. Ott lakhattak, nem tudom mennyien. Fogalmasítsam is akarok tippelni. De több ezerről nem beszélünk. Több ezerről nem beszélünk. Több százról? Ö, több százról már beszélhetünk. A másik, a hely, ahol laktunk, az, az egy sokkal nagyobb falu volt. Ott már, nem tudom, szerintem 200 felett vagyunk. 300 fölött. A szüleid mikor váltak el, mert ezt ugye elárultad akkor, amikor még csak ketterültünk. ültünk itt, vagy erről nem akarsz beszélni? Hát azt szívesen elmondom, nincs ebben semmi titok. Hát, mikor megszülettem, vagy előtte, vagy utána valamikor. Így aztán arról fogalmas sincs, hogy ők ketten együtt mit szerettek volna belőled? Hogy mi legyél? Hát de, tudom, hogy mit szerettek volna. Mit? Hát az, hogy egy tanult ember legyek. És lőn? Hát lőn, igen. Ebből a szempontból bármelyiküknek is a büszkeségét érzed? Persze, büszkék rám. Hát mondjuk a nagymamámnak most éppen nem olyan jó, mert neki voltak ilyen, ilyen öregkori betegségei, de... Az öregkor az hány érnél kezdődik? 80. És... és vele most magad 80 évesen? Nem, nem, nem. Hány évesnek látod magad, ami most vagy? Vagy látod magad öt év múlva? Nem látom magam azért idősen. Hány éves, hogy? Hatvan. És mit látsz? <s Subdítanás> A hajadat hagyjuk ki. Hát azt látom, hogy ilyen házban élek, van családom. Az mit jelent? Feleség. Hanyadik. Gyerek. Első. Hány gyerek? Kettő, három. Színész vagy? Én, igen. Szeretcsem el? Nem. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem nem. csak kérdeztem. Nem. Hát így látom az életet. És 30 évesnek láttad magad korábban? Nem, nem 30 évesnek nem, az alak kimaradt. Ö, vagyis voltak ilyen elképzeléseim, teljesen máshogy alakult az élet. Szóval hogyan büszkék? Hát úgy büszkék, hogy, hogy, hogy örülnek a sikereimnek. Örülnek annak, hogy én elvégeztem egy egyetemet. Elnézést. Én is elkövettem ezt itt, de bevallom a bűnömet. A helyzet a következő. Tegnap, ami egyébként, ha később látják a műsorat, nem lesz jellemző, ma szerdaval, 12. 11-én hosszú idő után aktiváltam a telefonomat, amit még valakitől kaptam. Én a dolgokat iszonyatosan ö, tolom magam előtt, leszámítva a munkámat. A munkámban abban nem csenek nagyon restanciáim, de egyébként a legkülönbözőbb dolgokkal kapcsolatban vannak restanciáim. És a tegnapi fél napomat a telefonomnak az applikálásával töltöttem, amihez egy tízes kálán kettesre értek, de lehet, hogy egyesre. Uh -huh. Az egész. Tehát ilyenkor én olyan vagyok, hogy a barátnőm attól rettek, hogyha valamit nem fejezek be, akkor ide se fogok bejönni, mert képtelen vagyok elszakadni a telefonomtól, amely valamilyen funkcióját nem látja el, és én ezen nem tudom túltenni magam, és sikerült összehangolnom a telefont az órával, hogy ez mennyi időbe került ebben, most nem húznám az időt, és most arra gondoltam, hogy a telefont lealkítani tudom, de ha a Bluetooth leveszem róla, akkor nem voltam benne biztos, hogy vissza tudom tenni rá, ami egyébként azt jelenti, hogy most már életem végéig Bluetooth-szel lesz kapcsolva, és most az történt, hogy Gyarmati László pont akkor telefonált, amikor mi itt ülünk, és ezért elnézésedet kérem. Őszintén remélem, hogy több nem fordul elő, de ha most azt mondod, hogy szeretnéd, ha kikapcsolnám a bluetooth akkor kikapcsolom. Én nekem ebből nincs ekkoran egy problémám. Most megszólalt egy telefon... Előadás közben, ha megszólalt volna, akkor jobban kiakadtam volna, azt nem, de akkor, most ez saját nem, saját akkor nem, ezt az saját műsorod, most itt megszólalt. De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de ha, de nem, ez azért is magyaráztam, mert, mert, mert egyébként, ha azt mondanád, hogy pofátlanság, akkor én ezt most elmondtam, és tulajdonképpen azt mondanám, hogy Vizi bácsi, legyen szíves, engedje meg, hogy nem tudom, hogy vissza tudom-e most nagyon nagy bűne, hogyha én most... Akkor most megszeppenve itt ülök, és azt kérdezem, kikapcsolja me a bluetooth -t? Vajon meg fog még egyszer lenni miért ez alatt a maradék 45 mert? Kikapcsolja? Kikap... <gül> Korábban is meg... És az, ha azt mondod nekem, hogy ez előre ki volt találva, nem igaz. Műsorban. Na, ez minden műsorban, mert semmilyen... Én egyet a világen. Itt nem tud olyan dolog lenni, minden szempontból még nem ismernek a többiek de ez egy egészen kiváló dolog ahhoz, hogy megkérdezzem, hogy ha te elkezdenél hülyéskedni, vagy veled elkezdnének ennek darabon belül amire nem vagy felkészülve, és nincs is a darabban akkor megkérdeznéd de -e azt hogy ez most itt a darab része vagy most hülyéskedtek, vagy most ezt hagyjuk abban, mert nem érted, hogy mi zajlik nem, hát ez darabban belül azért ez nem, per, s, s, sőt, hát, ö... Mennyire vagy felkészülve, ezt tulajdonképpen arról szól, olyan váratlanságokra, amelyek tényleg totális váratlanságok. Mert hogy most leöntenélek egy vödör vízzel, az nem váratlan lenne, az csinált lenne, ez az, az, az, az mit keresít, de tételezzük fel, hogy egyszer csak egy olyan darabban vagy, ahol kiderül, hogy az előző nap az így ment, most pedig minden szempontból arról szól, hogy improvizálni kell. És téged erről nem tájékoztatnak hirtelen megdermedni, hogy mi zajlik itt? Nem hiszem. Lehet, hogy lenne egy zavar, de... Ö, és lehet, hogy én, ne, én nem tudnám tovább görgetni ezt a dolgot, de... De vannak kollégák, akik biztos segítenének, amire biztos át tudné csatlakozni. Amit alapvetően kérdezek tőled, egyszer megkérdezte tőlem a lányom, hogy szerettem -e. Igen. És azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkám. És azt mondta nekem, köszönöm szépen. <gül> Neked a munkád, ami munkad, de van úgy, hogy ezenben ezt nem munkának nevezi, az mennyire fontos? Nagyon. Mennyire nagyon? Hát szerintem... 89 ezt tölti ki az életednek. A munkád által vagy meghatározható? Igen, tehát a, igen. Ha nem ezt csinálnád, nem lennél? Vagy egy másik vízi Dávid lenne? Igen, főleg, igen. Mi kéne ahhoz, hogy téged innen valaki, elküldjön, vagy magad felteszed azt a kérdést, amit az ember egyébként jószerűvel én is minden a feltesz magának, hogy alkalmatlan rá működik, de tehetségtelen. Tehát, hogy mennyire küzdesz saját magaddal. Hát én szerintem ez egy normális dolog, hogy mindenki küzd. Van, aki miért igen, van, aki nem. Hát mennyire vagy önreflexzív? <gül> én folyamatosan magamat figyelem. Sőt, túlságosan is. De, de ez nem azt jelenti, hogy én nem, nem tudok másokkal... És mit figyelsz? Vagy mire figyelsz? Puh, nagyon sok mindent. Hát a magad? Látod magad? Kívülről? É, én sokszor látom magam kívülről, igen. Mm, mit látsz? Tetszik? Amit látsz? Nem, általában nem tetszik, amit látszik. Most színpadon kérdezed, és vagy, és... vagy az életben? Hát, és mert és... az életben nem mindig tetszik az, amit látok magamról. A színpadon Színpadon próbálok persze figyelni arra is, hogy milyen külsőleg. Hát egyszerűen nem lehet csak belső figyelést, mert az, hanem egyszerűen néha el kell képzelni az embernek magát úgy, hogy, hogy kívülről ez, hogy én mit jelenthetek? Vagy ez, ez mit jelenthet? Vagy hogy vannak olyan színészek, akik egyszerűen biztos vagyok benne, hogy sok mindent kívülről közelítenek meg, és nagyon jó színészek, akik, akik olyan mozgásról, olyan helyeken tudnak megjelenni színpadon, amit, amitől ilyen ez csak ő találhatta ki, és csak azért, mert kívülről látja magát. Ez nagyon fontos szerintem a szakmában. Mennyire látom magamat tehetségesnek? Hát tehetségesnek tehetséges tehetséges látom magamat. Abban az értelmében, hogy nem dob le a színpadot. Nem dob le a színpad, vagy szerintem hely tudok állni ez A tehetséges és a hely tudok állni közti különbséget, ha zongorázni tudnám, nem itt ülnek. Ez két, teljesen különböző. Erre nem lehet válaszolni jól, vagy hogyha ha, ha lehet, Jó, hogy van a két, nem maga, Tehát van egy belső tudata, amire egy másik ember persze azt mondja, hogy szerintelenség, de attól még van belső tudata. Van belső Téged tudata. Téged a színészséget határoz meg? Engem a színészségem határoz meg, de... ezt kivonják belőled, mi marad? Hát nem tudom, mi marad. Hát van, mi marad volt egy... Covid idején? Ja, mi hogy... csinál a szél, ha nem fúj? <laughs> Mit csinál a VisiDavid, amikor nem színész? Mert hát, hát, hogy nem ül, le, de, de, de, de, hogy eszi, A színház eszi, be van zárva. Edz. Edz. Mit tesz? Egy ilyen programot letöltöttem, és azt, azt csináltam. Ez azért van, hogyha levetkőzik, a... akkor jól mutasson? Nem, csak azért van. Nem, nem, nem. Most é, már megnéztem. Nem, a a mert... Vigyászkit a kastélyban. Igen. Le a kalappal. Hát igen. Igen. Ö, nem, azt hiszem, hogy én, én nem vagyok az a könyöklős típus, de tudok ö, ilyen mérges lenni, tudok, ö, tudok ilyen zsarnok lenni, és tudok, ö, hogy is mondjam, ö, hát igazságtalan is tudok lenni. Én ezek mind tudok lenni, de azt hiszem, hogy... hogy ö, hogy nem, nem, nem, nem akarok könyökölni. Ezt az egyet nem akarom megengedni. Mennyire szeret szerepet játszani? Hiszen a, kül, az a külvilágban a szerepjátszás, az nem egy pozitív kategória. Hát nagyon szeretek szerepet játszani. Nagyon szeretem. Még a, az élek, életben az, Igen? Persze. Mert? Hát mert, mert jól esik. Egyszerűen, amikor ott a Ferenciek terén azt sétálok, akkor így néha felmerül bennem az, hogy Na, most már közeledünk a színházhoz, most vajon valaki tudja el, hogy én ki vagyok, akkor nézem a szemeket, nézem a tekinteteket, és akkor csalódom, hogy senki, hanem, vagy nagyon-nagyon vagy agresszívan így azt mondják, hogy, hogy mit bámulsz, vagy vagy, ilyenek. tehát persze, hát akkor is már felveszek magamban egy olyan, hogy na, akkor most megyek, mert színész vagyok, és mutatom, hogy én ki vagyok. Az ember az, hogy színész, azt valószínűleg nem attól gondolja, mert diplomája van. Mikor érzi az ember magátról el, hogy ő egy színész? Ha a többiek elfogadják? Ha, ha bemennek miatta is egy színházba, vagy moziba? Vagy mitől érzi magát az ember annak, hogy az egyébként, ami papíron az? De az, hogy valaki papíron az, és de facto is, az nem feltétlen fedik le egymást. Hát erről rengeteget lehetne beszélgetni egy ilyen, ilyen hatalmas ilyen színházi kötetekkel, itt ö, meg lehetne ezeket a dolgokat világítani, hogy, hogy mondjuk van a sztárszínész, hogy mit jelent egy színész a színházban. Te színész és... alkat vagy? Nem. Te milyen Szerintem... színész alkat vagy? Én egy mezei színész alkat Az milyen? Aki megkapja a, fe... a szerepet és megpróbál megcsinálni. Ezt te mondod magadról, vagy mások mondják rólad? Ezt én mondom magamról. Ebben a, ebben a kis hitűséged van, vagy az, hogy mennyire jobb, hogyha ennél többet mondanak, vagy tényleg így gondolod? Én tényleg így gondolom, és azt hiszem, hogy a, a sztárság, vagy a. Igen, az egy. A, egyébként akartam én sztár lenni, ez hazudnék, hogyha ez nem lenne igaz, és szeretnék persze mindig is, hogy is a látszó. Vagy szeretnék látszódni mindig. De nem érzem azt, hogy nekem... Az egy nagy felelősség lehet a sztárszínésznek lenni. Mert? Hát folyamatosan figyelni, ugyanez az önreflexió, csak egy kicsit más hogy Én nem úgy figyelem magamat, hogy mit jelentek ebben a beszélgetésben. Szerintem te nem vagy messze attól, hogy sztár lehessél. Én azt gondolom, hogy arról, hogy te nem vagy sztár sok szempontból magad tehetsz. Éppen a könnyökléssel kapcsolatban, és nem csak a könyökléssel kapcsolatban. Tehát ez a mosoly, ami most ül az arcodon, sztárszínészek arcán ritkán szokott ebben az életkorban megjelenni, ha már egyébként sztárszínészek. Aha, hát lehet így is nézni a dolgokat. Én nem tudom, én a legutóbbi szerepemmel, amiben foglalkoztunk, mint a főtitkárokban, mint az apák is fiúkban, egyszerűen számomra, számomra elképzelhetetlen volt, hogy én úgy menjek neki ennek a darabnak, hogy nem tudok róla valamit. És nekem egyszerűen azt érzem, hogy kötelességem, hogy, hogy valahogy, valahogy utána járjak teljesen dolgoknak. De most nem ugyanarról beszélünk. Most az, hogy valaki sztárszínész, ugye ez kétféle színész lehet. Az egyik az, hogy a színháztól sztár, ma ez meglehetősen ritka, hanem ugye ma a sztárok valamilyen egyéb tevékenységük okán lesznek sztárok, és ez alapvetően azért a kereskedelmi televíziózása van összefüggésben, függetlattól, hogy a te korosztályod, például már, illetőleg hát mondjuk az itteniek is, akik nem látszanak, televíziót már nem nagyon néznek. Tehát az, hogy valaki sztár, az már csak egy bizonyos életkor fölött és bármennyire rosszul hangzik, egyfajta iskolázatlansággal párhuzamosan jön létre, mert eh, ahol egyébként sztárok, azt nem követik, és ugye azt nehéz valakinek sztárnak lenni egy olyan helyzetben, hogyha egyébként nem jönnek rá, hogy mitől is lenne sztár, mert ugye a tévét nem nézik. Téged ilyenre hívtak-e a tévében? Volt-e közelében? Hogy legyek műsorvezető vagy műsorvezető, valami? Műsorvezető, sorozatok? Nem. Hát voltam castingon, sorozat kasztingon, voltam nagyjátékfilm castingon Kisebb-nagyobb sikerre sikerült mindegyik. Volt, amikor csak egy hajszá választott el, volt, amikor az elején mondták, hogy ez nem. Kiderültek-e az okok, hogy miért mondták azt, hogy nem? Nem. Nem derültek-e? Téged mennyire foglalkoztott? Engem nagyon foglalkoztatna. Mint minden visszautasításnál. Ö... Nem foglalkoztatott. Gondolatom volt róla, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem azokat, akik visszaírnak, és azt mondják, hogy ne haragudj ez most sajnos, nem, más szereplőt keresünk, majd legközelebb, ha lesz valami hívunk. Ezeket nagyon szeretem, hogy én azt érzem, hogy ez legalább valamivel megtisztel, de amúgy, hogy mi, nem tudom. Kudarcként éled meg. Tessék? Kudarcként éled meg. Nem. Látod magadat, és azt szándékosan nem mondom, hogy kinek a helyén egy kereskedelmi tévéműsorműsorvezetőjeként? Ja, úristen, soha. Soha. Nem. Műsorvezetőként egyáltalán nem. És valamelyen sorozatban. Mert ugye, S lássuk nehéz, be, nehéz. van olyan, hogy valaki népszerűvé válik, és közben mégis van, tudod, mint a gumi, ami igen, Tehát, igen, hogy, igen. hogy A rugalmassága. És én azt gondolom, bár ezek személyes ismerettségek, tehát nyilvánvalóan, hogy ez befolyásol, én azt gondolom, hogy nem volt könnyű a Szabó Győzőnek, vagy nem volt könnyű a Stólnak, de nem, de nem, nem lett belőlük egy F fej Tehát nem szakadtak a színháztól, ahova tartoznak. És meg is tudták az autentikusságukat őrizni, ami nem könnyű. Én ez, nekem nincs ezzel problémám. Nekem, én azt érzem, hogy, hogy, hogy egy kicsit veszélyes ez a dolog, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy mibe kerülök bele. Nem bekerülné bele? Hát nagyon sokszor érkezett szám, olyan szövegkönyv, ahol azt éreztem, hogy itt valami nem stimmel ezzel a szöveggel. Ezzel valami nincs... nincs, nincs, nincs ez uh, minek volt a szövegkönyve? Tök mindegy. Egy, egy, egy, egy, egy sorozatnak volt a szövegkönyve, és akkor így elolvastam, és mondtam, hogy nem értem, nem értem, hogy ennyire, ennyire Uh, valamit nem értek ebből a filmből, hogy, ezt a, hogy ez egy filmszövegkönyv, és akkor elmentem, elmondtam, aztán megnéztem ezt a filmet, és akkor végül is uh, úgy uh, könyveltem el magamnak, hogy hú de jó. Nem kell a, ami az. a sztárságból, tehát mi az, ami a sztárságban borzó? Az elismerés, a pénz, a csillogás, a dők. Igen. igen. Kipróbálnád? Aztán van rá módod, hogy visszaad, mondjuk ilyen, mondjuk, mint ja. év van azért, de kipróbálnád. Vagy egy hétig mondjuk. Igen. kipróbálnám. Azt szerinted hány éves korodig lehet kipróbálni? Hát nem sokáig. Mert? 40 évesen már nem lehet? Hát ki lehet próbálni, de. Hát hogyha ez a stárság, akkor ha amiről akkor, most beszélt, akkor azt nem sokáig lehet kipróbálni. Oké. Akkor milyen társadalom van még? Itt vannak ezek a megmondó emberek, akik, akiket mindenki ismer, és akkor ők megmondják a dolgokat. Tehát színész, hogyan lehet ilyen megmondó ember? Érte abban a darabot szózatot intéz a nézőkhöz? Nem, hanem valami politikai útra áll be, gondolom. Az hát mennyire idegen? Tőlem? Tőlem nagyon idegen. Miközben követed, vagy nem követed? Hát persze, mindig követem, hát hogy ne követ? Nem lenne muszáj, nem, hát igen, nem lenne muszáj, de szerintem meg... Napra kész vagy? Nem. Tehát ha felvételizni kéne abból, ami mi történt ennek Magyarországon, akkor megbuknál. Valószínűleg. Véleményed is van? Van. Megtartod? Sokszor, igen. Mert hogy miközben van ehhez másoknak? Hát igen, de egyszerűen szerintem az van, hogy ezek ilyen alkati kérdések, meg, meg az van, hogy, hogy ha valaki így gondolja, akkor persze menjen, de én... én... És ez fontos, amit akarok mondani, itt nyökögök már egy nem ideje, hogy, hogy, hogy, én hogy én nekem azt érzem, hogy, hogy vannak szerepeim, amikre most ez egy kicsit úgy, úgy hangzik, mintha most így egy másik interjúból átvenném, de én ezzel egyet értek, hogy ezekre vigyázni kell. Mármint. Hát olyan szinten, hogy, hogy én most nem tudom milyen szereplő vagyok, milyen darabokban, és én ezt egy, nem tudom, egy félre sikerült mondattal, vagy egy ilyen, nem tudom, valami ilyen forradalmi dologgal, én nem tudom ezt kockáztatni. Tehát, hogy van bennem egy olyan, hogy most én azért, na, hogyha most én erre kanyarodnék, akkor azt érezném, hogy ezt én most csak azért csinálom, mert, mert, a, mert én ezt a szerepet játszom. Játszok egy ilyen szerepet a színházban. Tehát ez nem? Nem. Mind az, ami te... Hány vagy a katonában? Most lesz öt éve. Most lesz öt éve. Hát a, a színész éveidnek az ömét itt töltötted. Hát igen. igen, igen, igen, igen, igen. Amikor az ember... Eh, amikor elhívtak a katonába, akkor azt is tudtad el, hogy a katonaság az mivel jár együtt, miközben katona nem volt a <hül> Nem tudom, hogy mivel jár együtt a katonaság. Hát van egy értelmiségi megítélése. Igen, azt, azt nyilván azt érzem, de... De nem Hát Nem. Kívül tartod? Nem, hát szeret, persze, érzem azt, amikor én beszélgetés van, és akkor éppen kimaradok. Akkor Oba kimaradsz? Hát van olyan, amikor azt érzem, hogy ez már most itt mondok én. De mindaz, ami a színházi világban ennek kapcsán zajlik, az, te, az neked mennyire smakol, mennyire otthonod, vagy mennyire azt mondod, hogy ez te ott játszol, de mindaz, ami ehhez képzett társítás, ahhoz semmi között. Ami a színházi életben hmm. zajlik? Nem, hát arról nekem nyilván van véleményem. Sőt. A sőt, az mit jelent? Hát én ezt el is szoktam mondani. Házon belül? Hát házon belül barátoknak, otthon, de nem írok ki nyilatkozatot ezzel kapcsolatban. Van egy konkrét példa? Nem kell, hogy tegnapi legyen, lehet tegnap. Az, az SFI-vel kapcsolatban nekem van véleményen, persze. Ott voltál? Nem. De ö, tehát én már akkor végeztem, amikor a modellváltás történt, de... Kérdezsz, én nem azt kérdeztem, amikor nem? ott voltál, hogy egyébként elmentél -e a vasutcát? Ja, hogy ártam -e őrséget. Igen, volt, Igen, persze. Mit éltél meg? Haragott dű igazságtalanságot. Most Benned volt-e az, hogy egy ilyen demonstrációval mit lehet elérni? Volt, de aztán azt éreztem egy idő után, hogy, hogy ez most nem fontos. A pillanat a fontos. Ez a pillanat a fontos, igen. Hogy ez megtörténik, és ez... És hát... És ez, ez nagyon jó, jó, jó, jó jól sült el, szerintem. Véget ért, nem tudom... Elesett? Elesett, de szerintem ez jó volt. Megsülötted? Hát, hogy mondjam, hát persze, dühös voltam, meg azt éreztem, hogy van valami... Mit vettek el? Vagy mit adtak? <gül> <gül> Igazából azt hiszem, hogy, hogy ez az egész, ahogy utána mindenki, mindenki tudta, hogy hogyan kell csinálni a magyar színjátszást. Mindenki ilyen cikkeket írt le róla, hogy lenin fiúk, meg, meg nem tudom még miket írtak, mindenféle. Hogy azt hiszem, hogy ez volt az, amikor azt, az, amikor eldöltem, hogy biztos, hogy ez, ez valami nem, nem, nem stimmel és nem tisztességes. Mennyire volt idegen? Idegen? Hát, na, hát annyira nem volt idegen már, amikor én egyetemüsta voltam, már akkor volt annak ilyen szele. Ezt el tudtad volna magyarázni, mint egy messziről jött ember bárkinek, aki ebben nem járatos? É, nagyjából igen. Miről szól? Hát ez egy... ez politika. <gül> Ha most felvételiznél, hova felvételiznél? Az új eszefére? A Friessefére, vagy, vagy erre az. Friessefére nincs képzése, jól tudom. Akkor ebbe, ami most van? Igen. És akkor nem tudnád azt meg, hogy milyen volt az előző? Nem. De jelentkeznél erre? Igen. Mert nincsen más. Nincs. Az a képzés, aminek most a papírjaimból kiásni, de nem fogom kiásni, eddig sem, Ugye itt van a kezemben, mint a, az, a jó egyetemista, aki ugye berakja a párnája alá a tankönyvet abban a hitben, hogy elolvastam, csak nem minden van a fejemben. Az egy, az egy tanfolyam volt. Ja, igen. A is igen, igen. igen, igen. Igen, Ez egy három éves, hát OK és színészképzés, vagy nem tudom, hogy kell mondani ezt. Színészkettes, végzett kapnak ott az elvégzik, tehát akik elvégzik, és van elméleti vizsga, meg van gyakorlati vizsga, akkor egy színész papírt kapnak. De ahhoz, hogy te ezt a foglalkozást úgy üszhesd, ahogy most, ahhoz kell az egyetem. Nem kell az egyetem. Én nekem kellett az egyetem. Értem, de ezért mondom, hogy ezért jelentkeznél a mostani eszefére, hogy ez meglegyem. Ja, igen. Nem, nem ezért jelentkeznék, nem a papír miatt jelentkeznék. Azok, akik most tanítanak ott, azok abból a szempontból egyenrangúak, mint akik korábban voltak? Ott? Szerintem, sok, te, szerintem igen, szerintem, vagy fogalmam sincs, nem tudom, nem, nem ismerem ezeket az embereket. Biztos vagyok benne, hogy meg tudnak tanítani olyan dolgokat a, a növendékeknek, amik, amik a színészetnek egy ö, ilyen alapdolgai, hogy hogyan kell bejönni árul? egy ajtóon. Hogyan hogy nem árulok? Akik maradtak? Hát akik maradtak, vagy az újak? Hát hogy, hogy lennének árulók? Az előző eszeféhez képest. Hát ugye valami elesett, és most valami másik a helyén. A kérdés az, hogy az ember viszonyulhat-e a kettőhöz úgy, mint két egyenrangú, ugyanolyan értékű dolog. Mert ha az ember így viszonyul hozzá, amit én egyébként hajlamos vagyok, nem biztos, hogy elfogadni, akceptálni mindenféleképpen nekem most nem az a dolgom, hogy ítélkezzek, bár volt egy időszak, amikor minden ítélkezni akartam. Mert elfogadom azt, hogy valójában ennek a lényege nem a régi és az új tanárok közti különbség, hanem az a politika amely ezt az egészet végigvitte. De közben te, aki egyébként szakember vagy ebben, és én nem vagyok az, te színészként, egyenrangú társaságként látod az előző és a mostani garnitúrát? Szerintem színészek tanítanak, jó színészek tanítanak, és tanítják ezeket a növendékeket valamire. Nem tudom mire. Ez majd most fog kiderülni szerintem. Fogalmam sincs. Nem tudok most erről mit mondani. Nem, majd nem hogyha egyszer csak majd meghívják, a, meghívnak, nyitottá teszik azt, hogy meg lehessen nézni vizsgákat, mint ahogy nálunk meg lehetett nézni, akkor be lehet menni, és akkor majd, majd gondolom az lesz, hogy akkor, akkor majd visszarakták a színpadot, fogjuk látni először, hogy akkor felmennek a színpadra, mert a színpadon kell színészkedni, nem pedig egy simatérben, nem tudom, nem a nézők között, hanem távolság kell, meg kell, hogy szülessen az a negyedik fal, ott fognak mondani mondatokat majd halljuk, hogy most így mondja, úgy mondja, szóval nem tudom, fogalmam sincs. Amikor téged az első, Hányszor szor tél az Én kétszer. kétszer. Először, nem Először nem sikerült. Mi nem sikerült? Hát, fogalmam sincs, nem tudom. Uh, egyszerűen nem, nem. szerintem nem. Uh, nagyon megijedtem ott az első rostán, de... Mi történt? <gül> Imprózni kellett. És, de nem, nem hiszem, hogy emiatt, hanem egyszerűen nem voltam kész. Valahogy, valahogy nem éreztem még átadni, a, a, nem, nem, nem pontosan dölt el a fejembe, hogy, hogy én most ezt biztos akarom. Amikor már következőnek mentem, akkor már azért szerintem volt bennem egy olyan... De ha, az ütlet, nem akarom biztosan, hogy egyébként akkor még volt alternatívája a színészetnek? Nem, hát megijedtem, megijedtem ettől az egésztől, megijedtem a közegtől, megijedtem attól, hogy... Hogy, hogy itt úristen, itt ül két ember velem szembe, és... Kik Hát a Marton és a Hegedűsdé. De nagyon jó fejeg volt a felem, nem az, csak, csak így nagyon megijedtem. És azt, Látod magadat? Viszl emlékszel rá? Persze. Hogy voltál felöltözve? Akkor azt hiszem, hogy valami talán piros pulóver volt rajta, meg valami sötét nadrág. Hány óra van? Délután volt talán három körül, nem tudom. Aludtál előző napról... Előző nap Tudát, jöttem föl, igen. Értem. Vagy reggel jöttem föl, nem, El reggel jöttem föl, valahogy így, így, így. Napszem? Zapszem nem volt. Ja, dehogy nem, hát hogy ne lett volna? Hogy ne Iszadás? lett volna. Hát az is volt, persze. Egyszer nem tudtam így belehelyezkedni abba, hogy, úristen, nekem most improznom kell, és akkor ilyen nagy csomó kérdést tettem fel, a helyet, hogy így, hogy így belevetettem volna magam is. Mindig volt benne, ugye annak ide, amikor én vizsgáltam. Sokat. Azért, igaz, hogy mindig nézték, a sokat van benne, az jó tíne vagy. Sokat és az hogy minek szólt, hogy hezitáltak, nem tudták eldönteni, vagy minek? Hát, szerintem biztos ö, érdekesnek tűntem, csak úgy szerintem ők is azt érezték, hogy még ez a fiú nem most. Tudná felvételistetni? Felvételistetni, Hát nem, nem tudom, hogy milyen, minek kéne. Tehát, tehát, hogyha nagyon sokat foglalkozik fel, akkor lehet, de nem, nem. tudom, hogy milyen kritériumot, Te, ma... most nem. Te most nem. azt nagyjából... Tudod-e, anélkül, hogy el tudnád mondani, vagy el tudnád játszani, de ha el tudod mondani, mondja, hogy mi alapján tudja eldönteni az a két ember egy negyed óra alatt egy tízes skálán kilences biztonsággal, hogy igen vagy nem? Tanítható-e mennyire tehetjú, rugalmas? Hát a tehetség az csak felsejlik. Nem az a legfontosabb? De. Persze, hogy az a legfontosabb. De hát azért van bent az ember öt év alatt, hogy valamit... Igen, ezt értem, de, de valószínűleg az volt az egy év alatt, ami eltelt a két felvételit között, nem lettél tehetségesebb. Na, hát valamit jobban valamit... csináltál. De a tehetséged az első alkalommal is meg kellett, hogy legyen. Igen, de van olyan is, amikor már valaki bekerül olyan tehetséges, és azt mondják, hogy neki ez már nem ez már nem jó, hogy itt van. Vagy neki már neki dolgoznia kell. Egyébként ez volt is nálunk, Harmadévesként évesként azért a Zsámbéki mondta, hogy azért maga akar, elindulhat erre, mert magának van valami rutinja. Mert? Hát, hogyha akarok menni ilyen színházakba gyakorlatra, akkor ő, akkor ő azt mondja, hogy ő, ő támogaták engem, hogy menjek. Mit adott ez a vasutas zeneiskola? Hát a, va a vasutas zeneiskola az az egy... Uh... Ezt maga a MÁF tartotta fönn. Igen, egyébként, igen. De most már úgy van, hogy Pesti Broadway stúdió. Most már ilyen névem létezik. Hát, ö, hát ö, azt hiszem, hogy, hogy ilyen ö, ugye ott is volt hangképzés, énekóra, mozgásóra, színiszmesterségóra. Jól lénekez? Most már azt érzem, hogy most már mondhatom azt, hogy van egy biztos tudás. katonában tudásom. mikor volt utoljára? Zenés? Hát A popemel koronázása. Igen, Na, de azon kívül. Oser háromszéken nem tudom, volt azért egyszer, kétszer biztos énekelni kell. Hát most a, például a Melancholy Rumsnál ott... Ebben igazod, igen, igen. Megvallom őszintén, hogy ott nagyon, nagyon kisebbségben maradtam. Én nem tudtam, mit kezdeni a darabban. Megvallom, de nagyon szégyellem, mert mindenki oda van érte, de én, én, én néztem, fegyelmezetten végigültem. Én azok közé tartozom, aki kimegy rá, de olyan helyeket szoktam kapni, ahol ki lehet menni, de... de, de a barátnőmnek nagyon tetszett, meg a közeg, akik valamilyen kapcsolatot tartok. Én a melankoli rúznak nem jöttem rá a klújjára. Hát, szívesen lennél olyan darabban, ahol lehet énekelni? Vagyok is. Melyik? De nem a katonában. Hanem? Van két külsős munkám, az, egyik, a... az operett színházban, az István a király, amit a székek visszerendezett. A másik... Egy frieszefés produkció. Az mi? Don Giovanni. Melyik hangfekvés vagy te? Bariton. Volt egy nagyon jó mondatod, több nagyon jó mondatod volt. Egyszer azt mondtad, hogy mi, akik Zsámbéki Gábornál találtuk az ő mániáit látjuk a saját munkánkban, de én azért azt feltételezném, hogy idővel azért az a saját mániád lesz, nem is, nem az övé. Valószínűleg igen. Igen. Hát én nekem a Zsámbéki Gábor módszere, vagy hogy mondjam, ilyen tanítási módszere, az azt hiszem, hogy számomra meghatározóbb. mai napig. A képzésben, a színházi felfogásban. Ez, de ezt -e mondani egy outsidernek, mint én, hogy ez mit jelent? Hogy ez, hát egyszerűen csak... Hát ez sok, sok szegmensből áll, de én ezt nem igazából csak arra mondom, hogy én, én, én, én, én erre... Én erre büszke vagyok igazából, hogy, a, hogy engem a Zsámbéki Gábor felvett. És ö, sokszor felmerül bennem az, hogy... Ö... igazából nem kérdeztem meg, hogy ki volt a második alkalommal az a kettő. <gül> a, igen, a második alkalommal a fullajtelent és a Zsámbéki Gábor volt. Akik felvételiztetnek, azok azonosak azzal, akik egyébként viszik az osztályt? Ö, nem, hát többen vannak bent, tehát ott van bent a, tudom, a... De Ők voltak a, a, a tanáraid, az osztály de amikor bent vagy, akkor, akkor ők ketten vannak, már eleve? Igen, igen, igen, igen, az elejétől. Tehát maguknak választanak? Maguknak, de azt hiszem, hogy a, a másodrostát úgy kezdtem, hogy nem volt bent a zsámbéki, hanem csak a huszti Péter volt bent. Meg nem is tudom, kicsoda még. Most És milyen a foglalásnál, aki a te felvételiztetőd volt, most kvázi kollégának lenni egy, tehát az ember ez hogy adja föl? Vagy egyáltalán ezt nem kell feloldani. Hát néha azért még van bennem olyan, hogy, hogy mint hogyha úgy szólalnék hozzá, hogy tanárnő. Hát ez az. De azért már ez azért kezd, kezd, kezd eltűnni. Azért öt év az sok idő. Csak hát ugye itt volt egy covid időszak, amiben. De azért megoldjuk. <gül> de nem fejeztük be a zsámbékit. Hát hogy én egyszerűen csak annyit akarok mondani, hogy, hogy csak annyit akartam ebből az egészből kihozni, hogy hogy én álmaimban sem gondoltam volna, hogy én kapok egy ilyen képzést egy ilyen embertől homrokdról vagy, vagy Tiszapalkonyáról bárhonnan nézem, felkerülve Budapestre és egy ilyen ember felvesz engem. Ez most nem egy ilyen hálálkodás vagy nem tudom micsoda, hanem egyszerűen csak csak én magam is, tehát amikor befejeztük az egyetemet, akkor két-három év volt, amire feldolgoztam ezt a sokkot, ami ott történt velem, Tele volt élménnyel, pozitív, negatív élményekkel is természetesen, de úgyhogy ez nekem egy nagyon meghatározó időszak volt. Nincs Covid, nincs nyár. Hogyan megy egy napod? Hogyan fest? Hát... Nincs Hányat COVID, játszol egy hónapban? Ez változó. Most az elején még kevesebbet, de aztán egyre többet. Tavaly én, játszottam a, én is játszottam a másik legtöbbet. A ez mennyi? 120-valamennyi. Mennyi idő alatt? Egy teljes évad alatt. De ez még a, az előzőekhez képest még alacsony szám, tehát ez volt, aki többet játszott. Hogyan fest egy napod? Amikor mondjuk próbálok? Ne vissza, fogalmam is. Mennyit alszol? Mikor kellsz? Hát én sokáig alvú vagyok, viszont sokáig fennmaradó. Tehát ilyen évfél után tudok csak elaludni. Ezért, ezért mindig, amikor próbára megyek, akkor elég nehéz a felkerés, úgyhogy szentségeléssel kezdődik. Aztán utána gyorsan... Ha lehetne aludni, meddig aludnál. Hát ameddig csak tudok. Dél? Egy? Nem, kettő. délig nem tudnék aludni, de tízig az biztos, hogy ártartaná az alvás. Pont amikor kezdődik a próba. Úgyhogy, úgyhogy én megpróbálok mindig ilyen kilenc előtt felkelni. Hol sikerül, hol nem? Kávé. Kávé, cigi. Mennyi? Hát sok. Két-három reggel a kávé mellé szerintem. Miutat duhányzók? 19 éves korom óta. Ki ez a kezedbe? Senki. Azért kezdtem el dohányozni, mert az operetben a dohányzóban voltak a, a, azok az emberek, akik színházi dolgokról beszéltek, ezért én, ha már úgy voltam, hogy ha a dohányzóban ülnek, akkor én is rágyújtok egyre-kettőre. Oké, rendben van. Meg volt a két-három cigi, a kávé. És akkor utána Ogyan, gyorsan... gyalog? gyalog nem, gyalog a BKV-val, vagy biciklivel. Attól függ, hogy elrontom-e a biciklimet, vagy leesik-e a lánc. Mikor a lánc lesik, azt mondjuk fel tudom rakni, de ha kidúran a kerék, akkor azt már nehezebb megcsinálni. És akkor elindulok a, elindulok a színházba, gyorsan ott is még egy kávét lehörpintek. Attól függ, hogy tudok-e otthon enni, akkor megészek egy szendvicset ott még. Utána beáll próbára. Szünetekben telefonálsz, alzzal olvasol. Néha sétálok, Ö, olvasni nem nagyon. Olyankor nem tudok erre figyelni. Főleg akkor rossz, amikor reggel próbálunk este, majd, mi más játszunk, az nagyon rossz. Sétálni, aludni, ezt szoktam csinálni. Vagy éppen ebédelni. Ágyszor hívod fel a barátnővet? Ön messengeren beszélünk. Milyen gyakran? Szünetben, próba után. Gyakran? Gyakran, gyakran. Adsz magadról hírt rá, vagy kíváncsi? Is-is. Nézed-e a telefonban, hogy mi zajlik a világban? Hát szoktam. Facebookozol, nem Facebookozom? Facebookozom is, meg minden ilyen különböző sojtóorganumokat nézek. Ha nem van szereped aznap, akkor is bemész? Minek? Kérdeztem, nem tudom. Nem. Társaság miatt. Ja. Aha. Hát van, amikor van, amikor arra vetődöm, és akkor bemegyek. Igen, van olyan. Este, ha nem játszol, hol vagy? Otthon, barátokkal. Barátok honnan vannak? honnan? Mit nevezünk barátnak? Hát főleg szakmabeli barátaimban. Nem, mit nevezünk barátnak? Hát az, azt nem, nem tudom, mit nevezünk barátnak egyszerűen. Hát csak aki ne, nem, az... nem haver, aki nem egy jó sráz. Tehát a szószoros értelmében, amit az ember, nekem voltak barátaim, már elvesztettem őket, így uh -huh. aztán már portörlővel se tudnám megismerni őket. Azt kérdezem, hogy a te barátaid azok ilyen húsvér... Éjszaka, iszunk, együtt sírunk, együtt nevetünk, Igen. együtt csinálunk baromságokat. Vagy Nem, kritizáljuk valamikor. egymást, veszekszünk egymással az én barátaim. Kritizáljuk egymást, veszekszünk egymással, megsértődünk, bocsánatot kérünk egymástól. Milyen gyakran találkoztok, milyen gyakran beszéltek? Hát ez attól függ, hogy épp kinek milyen... Honnan van? Szakmából. Már az elmúlt időből? Igen. Gyerekkor, tisza parkonya? Volt egy barátom, ő meghalt. Mi történt vele? Rákos volt. Hát ez igazságtalanság. Igen. Ő, de. Hány ezt... nem akarok hülyeséget mondani 18-19 uh -huh. korán. De egyébként, vagy őre mindig úgy tekintettem, mint barátra. De mindegy. A több van, mint Pestről? Igen. Még van egy másik, hogy ilyen időnként felhívjuk egy más telefonon. Főleg őszakot felhívni engem, de. Még van egy ilyen Tiszólyvárosi barátságom. A Bisi Dávid mielőtt a mostani barátnyújére szertet, mennyire volt egy Csajózó Pali? Csajózó voltam. Igen. Egy sikeres csajózópali. Pali? Na, mondhatom, hogy Igen. Ez összefüggésben volt te a foglalkozásoddal, vagy ez kizálogatt te Nem, akartam is. Én akartam is azt, hogy a, hogy a színészetem miatt egy kicsit így népszerű legyek a lányoknál. És sikerült? Sikerült, persze. És a csalódások? Azok nem kerültek el. De adott esetben ez egy színházi létet tud megkeseríteni, vagy megédesíteni, mert az nekem voltak olyan kalandjaim az életemben, amelyek azon a munkahelyen voltak, ahol én dolgoztam, és az nem alakult mindig a legszerencsésebben. Igen. Ezért is szerintem érdemes az embernek mérlegelni, hogy vajon milyen pártválaszt magának szakmabelit, ugyanabból a színházban nem. Van, akik ezeknek nagyon szépen meg tudják csinálni, mert hát a szívnek nem lehet parancsolni. Az jól hangzik, ez a szívnak nem lehet parancsolni, köszönöm szépen. Mennyire vagy te heves? Nagyon, nagyon. Amikor tehát visszafogott vagy, akkor visszafogott vagy. Akkor visszafogod magad. Persze. Mert egyébként heves lennél? Igen. Mennyire? Nagyon. Tehát, hogy kezed, lábad jár, nagy hangon beszélsz, ez miben fejeződik ki? Vagy a vérmérsékleted? Vagy a igen. temperamentumod? Temperamentumom, a mind a kettő igazából. Persze, én nem egy ilyen... Azért, tehát azért is vagyok ilyen visszahúzó, mert nem vagyok el mindig én egy ilyen átgondolt pali. Hőszerelmes vagy, amikor szerelmes? Vagy? Nem. Ö, ja, ö, hát igen, meg tudok halni ezért a dolgért, de egyébként nem vagyok Szükséges, hogy én fölmászol az ereszem. Vannak ilyen történeteim, de nem, nem. Ez életed legnagyobb hülyeségem volt? Amit így megtettél erre szinten. Nem kell, szerelem legyen, lehet bármi. Aha. Azért a legnagyobb hülyesége. Hát, vagy amire így úgy emlékszel vissza, hogy akkor nem gondolkodtál rajta, de megcsináltad. Én például leugrottam a Honvécsénél a másodikról, vagy a harmadikról, mert előttem Bűrös László egy ilyen pallon annyira balanszírozott, hogy én biztos voltam benne, hogy le fogok esni, és ezért úgy döntöttem, hogy leugrom, és akkor azt mondta nekem, ujjás András a ütepornások, hogy fiala magának nem kell soha többet ezt a rohampályát megbászni. <gül> hát szerelemfértésből kiütöttem egy ablaküveget. Így? Ököllen. Bélzés? Volt. És volt okod a Nem. A másik jelenlétében? Nem. Egyedül? Ö, nem. Kinek a társaságában? Hát egy ö, fiú társaságában, akire gyanakodtam, vagy így van nem is gyanakodtam. Azért ütöttél bele az ablaba, hogy ne őt meg? Nem, azért, mert ö, nyomást akartam rá gyakorolni. <gül> Milyen vonatkozásban? Vajon szint? Igen, valami ilyes. És sikerült? Nem. És igazad volt? Tehát jó volt a feltételezés? Nem. És véreztél? Igen. Nagyon? Hát igen. Mentők? Nem, mentő nem volt. Hány éve volt? Pff, nem tudom. Alkohol? Volt. Sok? Nem kevés. De visszaéblékszerre? Igen. Heg? Az már nincs. Volt? Volt. Nem ilyen beszélget is, számította? Nem, nem, nem, nem, nem. Miért számítottál? Hát ö, sok minden megfordult a fejembe. Vagy a fejemben. Gondoltam, hogy így, nyilván ugye a. Hát az még van, de az a, abban maradtunk, hogy ez az epilógus. Ja, ja, ja. Hát ö, nem tudom, ha, hogy fogalmas sincs. Hát. Na most ez na, nem tudom, hogy ez a dolog. Na hogy... most már ott tartunk, hogy mész a folyóson, is gondolkozsz azon, hogy vajon jó viselkedtél-e? Vagy mit kellett volna másképp mondanod? Hát mindegy, nem. Ez már az önreflexi pillanat volt? Az már egy kicsit, igen. Mert figyelj, akkor minimálisan, de beléd lehet látni, vagy meg lehet ismerni. Már az önmagában nagy dolog, hogyha ez lehetővé teszi egy beszélgetőtárs. Nem is álltál föl? Jelen pillanatban nem gondolod úgy, hogy holnap reggel felhívsz, és letiltod a beszélgetést? Hát jelen pillanatban nem gondolok semmit. <gül> ez jó válasz. De, nem, de ki tudja, megbolondulsz, és holnap te is lemondod. Igen. Mm. Gyerekek gáz, hát ez nem, nem, nem, nem fogom tudni, mit leadni, amikor nem leszek itt Nem, nem. A Vilmányi benet történettelte, mikor milyen körülmények között találkoztál? A Színház onlineon megjelent egy cikk, hogy megkapták a Junior díjat, és nem vette át a díjat. Elolvastad? Igen. Gondoltál-e bármit is? Semmit. Véleményed sem volt? Hát gondoltam majd... Osztálytársad volt. Igen. Közel voltatok a névsorban. Igen, igen. Te igen. mindig az utolsó voltál. Volt valahogy is valaki mögötted a névsorban? Nem, nem érszem. Wagner lehetett volna. Igen, Wagner. Hát, ja, mert úgy, mert ez úgy, az értem, dupla a értem, értem. Azt hittem, hogy az A betű az... Nem, de... de értem, értem, értem. <gül> <gül> nem. Véleményed sem volt. Mikor, mikor kavarodtál bele személyesen? Nem akartam belekavarodni ebbe személyesen. Én ezt értettem? Akkor kavarodtam bele először személyesen, amikor egyszer egy színész kollega odajött és azt mondta, hogy hogy úgy drukkolt, hogy én kapjam meg ezt a dolgot, és én meg azt éreztem, hogy, hogy, akkor, hogy, hogy én ebből, nem, ebből ki akarok maradni. Volt neki különleges oka, vagy semmi? Minek? Hogy ki akarsz maradni? Nincsen különleges oka, hanem egyszerűen... Hát, min... Mennyi? Mennyi? Van-e neked egyébként, hát osztálytársak voltatok, milyen személyes viszonyatok? Beszélgetőbb van. Nem, nem a barátod? Hát ő nem kifejezetten abban a barát, akivel ö, többször találkozom, de nem, nem, nem. Okay. Ö, igen. A közelebbi érintettséget mi hozta létre? Ö, a közelebbi érintettséget? A, a történet. Hát az, hogy, hogy utána kiderült, hogy mi történt. Ezen a díjátadón, először is a sajtóorganumban, és akkor csak így gondoltam rá, mint volt a szállításra, hogy vajon mi történheted vele. A Máté személye az, aki egyébként téged ehhez a történethez közelít. nem. Nem. Nem. Hogy az a kérdés, hogy, hogy én haragszom-e a Máté Gáborra azért, mert 25 szóval második. nagyon jól. Nem nem, nem, nem, nem. Akkor nem, a válaszom nem. Nem, én egyáltalán, ezt egyáltalán nem akartam kérdezni. Azt kérdezem tőled, hogy a Gábor kirohanása előtt volt-e bármilyen involválódásod ebben a történetben, leszámítva, vagy az társad volt, vagy semmi? Hát semmi, semmi. Nekem ez a történetet nincs közöm. Ez a cipője mellett jár, és ő igazán megérdemelte volna. Igen. Ezzel te hol szembesültél, hol olvastad, hol tapasztaltad, hol látod leszámítva, hogy nálam például elmondtam. A Máté említett említette az egyik előadás után, hogy volt itt egy műsorban, is említette a nevemet. Azt is elmondta, hogy milyen formában? Ön azt nem, hát tulajdonképpen elmondta, hogy milyen formában, azt nem mondta, hogy mit mondott. Láttad? Az interjút? Láttam. Milyen érzés volt? Hát, uh, semmilyen. Már jó, de volt érzésem, persze. De, um, hát hogyha jól, se, vagy hogyha jól emlékszem, akkor ott nem egy uh, um, rossz dolgot mondott a Máté. Nem is tudom, már pontosan, hogy hogy kezdődik, hogy valami uh, nem törtem dárdát a zsűri nem igen. vagy valami nemtott valami ilyesmit. Tehát, pedig hogy... ott mennyi katonás Őt most nem fogok. na mindegy el. igen de hogy, szóval, hogy hogy igazából nem nem nem vagy azt, én én azt éreztem ki ebből a dologból hogy hogy szívesen adta volna nekem ezt a díjat. Ennyi. Mennyiben érezted pucéra magad akkor, amikor az életkörülményeidről beszélt, az ő kötöttségeiről beszélt, és ezt hozta összefüggésbe a díj visszautasításával? Nem tudom pontosan, hogy mit jelent ez a kérdés. Én nekem ne semmi szégyenivaló nincs a sem munkahelyemmel kapcsolatban, se pedig a magánéletemmel kapcsolatban. Egyrészt azért, mert, mert hogyha az ember mondjuk anyagilag nem tehetős, az nem szégyen. Úgyhogy én ezt nem érzem úgy, hogy ő engem kiadott volna, vagy megalázott volna, hanem egyszerűen elmondott egy dolgot saját, a saját színházáról, meg egy saját színészéről, vagy hát igen, a saját színészéről, hogy, hogy, hogy, hogy mi a helyzet, és mi a szituáció. Értem azt, hogy ha azt mondják egyesek, hogy, hogy ez miért probléma, azt is értem, de én tulajdonképpen nem, nem, nem érzem emiatt kisebbnek magam. Azt tudod, hogy most beszéltél nagyjából 50 másodpercig, és az utolsó 3 másodpercben néztél a szemembe, miközben korábban vége a szemembe néztél. Igen. Hát nem, csak így pörögtek így a dolgok így az szemem előtt is az. Jó, én egyébként nagyon sokszor, ezt ugye a tévések mondták nekem, amikor gondolkodom, akkor lefelé nézek, és azt mondták, hogy nekem a kamerában kell néznem, de a helyzet az, hogy gondolkodni, alapvetően úgy tudok, ha így lefelé nézek, és nem gondolkodom azon, vagy nem jár a fejem azon, hogy közben van egy kamera jelenlétben, csak utána én abból élek, hogy figyelek, gondoltam, hogy ezt mondom neked. Ha én e forzírozni akartam volna azt a történetet, abból mennyi, mennyi jött volna ki? 10 perc, 15 perc, vagy 3 perc? Tehát nagyjából most kezeltük a helyén, amikor ennek adtunk nagyjából 3 vagy 4 percet ennek a történetnek. Ami a megismerkedés. Én már ezt az, abba, az, ezt az egész percet. dolgot igazából már unom. Azt helly vagy hogy eleged van? Hát mindkettő, elegem is van. Igaz, nem, nem, nincs elegem, hanem, hát mit tudom én, az emberek eldöntik, hogy miről akarnak beszélni, meg miről nem. Ez politika? Én, ez nem. Ez, ami... ez nem ügy szerintem. És én azt hiszem, hogy nagyon sokan azt gondolják, anélkül, hogy én nem beszéltem velük, nem egyeztettem, hogy jó lenne erről a témáról most már leállni. Mit, mitől bát ügyi? Hát nem tudom. Gondolom, itt van valami Van valami igazságtalanság ez embereknél, azt gondolják. Ti a Gáborról egymással erről külön nem beszéltetek? Hogy Már, te, hogy, hogy ide jövök? Nem, nem, nem. A, erről az egész szituációról, ami. Amíg... De beszéltünk persze. Béke van? Kivel? Gáborral Gáborra magadban. Igen. Mondanám, hogy az utolsó szó jogán, de nem egy bírósági tárgyalás volt. Van-e benned bármi, ami az elmúlt közel egy órában, vagy tán több is annál uh, leszámítva, vagy megtettem kedvet, hogy kikapcsoltam, most aztán meg két eset van, vagy visszatudom kapcsolni, vagy sem, de érdemes volt. Én örülök annak, hogy elhívtalak, és annak kifejezetten örülök, hogy eljöttél. Betartottam a játékszabályokat, ugye? Én szerintem, igen. Tehát, hogyha holnap lemondod, akkor más miatt fogod lemondani. Más miatt fogom lemondani, igen. Nagyon mélyen nem nem és emlékszem arra utoljára, akkor fordult velem elő. Ugye... Az idő, ugye ezt a színházban nem is lehet elképzelni. Mi, mi, te mit élsz akkor meg, amikor valaki kimegy egy előadásról? Észreveszed? Hát ez, ez nagyon jó. Van olyan, amikor azt mondom, hogy inkább menjen ki. És az, az szerintem nagyon jó, hogyha kimegy. Mert? Hát azért, mert... Főleg, mikor mondjuk ilyen kapcsolatban vagyunk a nézőkkel, és mondjuk valaki azt látja. Mondja, mondja, mondja, mondja. Látod? Persze. Szólnál hozzá, hogy tulajdonképpen mi zavar, vagy ez nincs így? Szólnék hozzá. Nem, nem szólnék hozzá. Nem szólnék hozzá. Gondolkodom, hogy, hogy lehetne őt valahogy helyzetbe hozni. Ott van hogy a egy fejedben, kicsi... hogy amit te nagyon élvezel, könnyen lehetséges, hogy más számára dugunalom. Tehát, hogy ez a kettő párhuzamosan tud létezni. Hát igen, Tud. Persze. De alapvetően azt gondolod, hogy ez abszurdum, hiszen itt most egy nagyon jó dolog zajlik, hogy lehet ezt unni. Mm. Meddig látsz? Életben, jövőben? Nem, úgy, úgy, úgy, úgy a világításban, tehát úgy, úgy meddig látod az első sort, vagy hogyan? Ja, értem. Nem, hát ez attól függ, ez tértől függ. Tehát mondjuk a, hiába a sufni, milyen pici, és nem tudom hány ember rótt el, ott néha a világítás úgy van, hogy az első sort látom, a többit nem. De nagyon sokszor van a... De, lá... De amikor te ott vagy a színpadon, az nem azt jelenti, hogy befelé nézel, látod a közönséget. Látom, érzékelem, persze. Látod, ha ásít? Azt is látom. Ha kétszer ásít, akkor már az van benned, hogy ha megy az tulajdonképpen lehet hogy jobb lenne, mint a ha harmadszor is ásítana. Hát igen. Volt olyan előadás, amikor a temetűdnél a rögtön az elején, ugye úgy kezdődik, hogy feljön a fény. Ott áll a pékmária meg az idősebb Hábetler János, én meg ott, mint fiatalabb Hábetler Jánosot üdök, és akkor úgy kezdődik az egész, hogy a szirteság ági hangosan ferröhög, és akkor elmondja, hogy Úristenit itt ennek a replás világnak. És én erre egy hatalmas jóval ordítok egyet a, a nézőkre. És akkor rögtön az első ordításnál azt mondta az egyik néző, hogy Jézusom! És akkor én azt éreztem, hogy na, akkor most itt nem tudom, hogy mi lesz, vagy hogy kéne folytatni, de valószínűleg nem tetszett neki. Na mindegy. Azt látta, hogy egy dühöngőrű dornít a pofánkba. Akkor most ezt, most ezt, hogy itt nézzünk, és ez három óra. Benned van a civilnek, az, a színésznek az a játéka, aki egyébként ezt tudja úgy látni, ahogy azt a néző látta, vagy reagált? Mert ez ugye azt mutatja, ez a példa. Ja. A belejött az önreflexivitást is. Hát persze. Persze. Hát fontos, számomra fontos a néző. Hát hogy ne? Kétúszás nem a bőlem Miért? Nem. Csinálom akkor is tovább. Lehet, hogy kicsit más milyen lesz, de csinálom tovább. Hát, hogyha rosszul lenne valaki, vagy felgyulladna valami, akkor persze, hogy váltanék. Ha valaki rosszul lenne, akkor utána kapnál? Tehát abba adnád azt, amit csinálsz? É, szerintem, igen. Hát ez, ez, ez attól függ, Tehát, hogy nem tudom pontosan, de hogy igen, szerintem, szerintem... Tehát nem arra tanítanak, hogy neked az a dolgod, hogy azt csinálsz? Nem. Szín... Hát nem vagyok egy betartított, nem tudom, hogy a robot. Tehát ha felgyullad a színpad, akkor azt mégiscsak előbb kell hát, Ha érzékelem, akkor valahogy jelzem, és akkor mondom azt, hogy persze. De hát nem tudom, tehát hogy... Tehát ez számtalan olyan példa van, amikor a technika elromlik, és akkor valahogy meg kell mentenünk magunkat az előadásban. És ahogy közben a színész tudja, hogy nincs bent a zene, és közben azt mondja magának, hogy úristen, neki lesz egy végszava, amire azt kell mondani, hogy szép ez a zene, akkor most mit csináljak? Tehát... Sajnálom, az apropót örülök, hogy itt vagy. Én is. Ötöttem. Ha szándékosan nem mondok pénzt, hiszen magad díról lehet tudni, hogy mennyi pénzzel jár együtt. Ha most lenne hirtelen nagyon sok pénz, de nem annyi, mint egy lottőtös. Azt mire költemed? Venik egy lakást. De... Miért? Hát olyat, ahol... Hol? Mireg. Fogalmas nincs, azt nem tudom. Mi lenne az elsőleges szempont? A méret? Ö, az is, az, hogy nem tudom, milyennek legyenek rajta az ablakok, ajtók, tehát hogy milyen legyen a nyilázáró. Milyen legyen? Hát tartsa a meleget. Igen. Akkor... peste legyen, Budán vidéken? Szerintem pestel legyen. Peste legyen. Mihez közel? Szerintem a színházhoz közel. A színházhoz közel. Abban számolunk, hogy itt fogsz megöregedni? Igen. Oké, rendben van. Legyen-erkéje? Igen. Tetőterassa? Legyen. Legyen. Mekkora legyen? Szerintem egy ilyen 60 nézetméter szerintem az így kezdetnek elég jó. Mennyi ideig leszünk benne? Gyerekekkel? El... Nem, nem, gyerekek is elférjenek benne, lesz egy gyereke? Bízom benne, hogy meg lesz. Oké. Okay. Ők is ebben a lakásban lesznek? Mm, igen. Világos legyen? Világos legyen, persze ez Mennyire lesz zajos? Ne legyen zajos. Volt nekem olyan nem budapesti vendégem, nevezetesen Aksar Holland, aki az első találkozásunknál júniusban, amikor még a Szent István körúton voltunk, akkor azt mondta, hogy ez, ez elviselhetetlen, ez a zaj, meg ez a piszok, és abból indult ki, ahol ő fölnevelkedett, ahol nem volt ekkora azza és ekkora piszok. Te ilyenféle dolgokra figyelmes vagy -e? Persze, persze. Hogyadik-e legyen? Hát a tetőter az, akkor nyilvánvaló, ha nem tetőter az? Hát harmadik, negyedik, valahogy így. Lift? Hát, az jó. Legyen? Legyen. Hány éves legyen a ház? Új építésű régi? Hát inkább régi, én azt szokottam jobban. Tégla? Tégla. Legyen így. Köszönöm. Én is köszönöm.